نوافل سنن دا کور کې کول به تر خداه سنن راتبه موقعده کوته سي د ماشمانو اشتغال او واجبال استانه شفاهه یبه دي مزید کې دی او کې او که دا کور کې ټول احتمام کولی شي سنن راتبه دموږ کور کې تاجت دموږ کې کور کې کور کې الله برکات واچي اذن تتاو خپل bait احتجارار رسول الله فلمجدي حجره نبي اسلام کوځي وتاړه په مسجد فقال رسول الله يخذ من الله فصلي فيها ها حجرکه کومه د پلو جوړو کړه فصلو معو بي صلاه نبي اسلام به استعداد وکړو څه وقال يا سنقل لاله تن ات ذاك لاله لن الله لم يقل ي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلامونو وكيده نغې ټوخي شروع کړه اوازونه وئچات کړه واه تاسو بابا او دا څه کوي راتلاص کړه چې نبی الاسلام تشریق راغل فخرج ال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ځبانه کې فقالوا الناس ما زال بكم سريكم حتى ظننت انه ستكتب عليكم ما فزكون خارج انه اچي دمش فرض دربار جوړنه شي فعليكم بالصلاه في في بيوتكم دا مصکو کوي فاين خير صلاه المرء في بيته كل صلاه المكتوبه فرائض دي کی نور نوافل سنن وغيرها پور کیږي کور کی بل کا دجے ربنا حد تجاوزت قر حد يحيى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم جل في ثلثه و قمرا ارجو طفل قرونه کې څه صدا بوځو فرائض او جماع کې یو کوي نوافل سنن تاجود کوي ولا قبرستان مو جوړه کوول نا چې جنانالم مزنه کوي چړې مزنه ګا خور خنه د قبر وله ت تجووا پهوره مړ د موزونه ل کوئ نوژم کور کې موې کېږي ناوټول وړه دي پهه شو خو خکوي نه دی چې ګردي واللهته تغه پهورهمونږ ته تازب رحم لا ل دفهې لا تغ زووره چای روړ پهکې پپوي په چې کور نه خبرمه جوړه چې مله چا تر روړی قبر تام غو کور کې چم په او ډوډې په کور دې قبر جو کړی چې هغه موري څنګه نو کور یې نس کې یو دا د ستارو جره نه بابا الله خدای بابا الله نه قره خدای رحمت عمل دې بهتر ده قال طول القيام وقت قیام نکو نو ته قیام شذ رکعات په نسبت باندې څالو رکعات په وقت قیام باندې به تر فایو صدقه افضل کوم یو صدقه غورا نه جهد المقل غير ثريده خپل مزدوري کغه مزدوري کې ته څسال لار ورکي دا بهترينه صدقه او سو کتاب زکار کی روایت رازی اللہ از زہنی غینانا وی آغا صدقہ بہتر دا چید پملا بنی دڑا والی دیر بوجی شاتب دی او سی حصہ تاللہ کونو بانی وید اغا بہتر دی او دل تاجیو دل موقع خپل د دا د دا مذبورائی نسید دا وردی تاروز دی دا کانی او غیر کانی دیشاری ابو بکر غانی شریفی نو پیار ته دیور کې خېدا قانع دی او چې قانع ره نه لري نو بیا چې ته جو دل <سؤال> مقدمه کې علا ظاہر دینن خب او جې ډکای چې د شاته ډډه لګولي نو څه ته دیور کې از دارش قانع نذر بیا بخبکی فایو الهجلاتی افضل طالبن هاجر ما حرم الله علیه قم سذن ان شاء الله حرام کړي دې منیا ته نه ځان ته دې دابه کړې نه اړتې ده فایون جاهد اول و نفسه بس دا بهترین jihad مشرکین سره امریکنیانو سره بماله و نفسه نماله زکات تړله نفس باقولا دا بہتن جاہ دیو فدایل بہترین شہید اور دوگشتہ دیو من جاہ دا المشرکین و نفسی مشرکینو سر خبر مومنان کو مومنان سره کو مشرکانو سر من جاہ دا المشرکین بیمالی و نفسی قیل فائقت الاشرف قال من اوہری کا دمہو وعقر جوادو دا څوک او کاو موټر او دی په خپل ټول ختم شو اصل کډری کډ دا بهترين دی نه ورته حدیث نه کوي کوم کوم دی دا ثروت مال او بدن ټول قربانو خپل ګاډي سایل سکوټر ورته هر شی خپل ده دا بهتر شی حدیث نه الله حق يا الله قيام الليل الله فقط الله و صلى الله عليه وسلم على قيام الليل الله و دا جمله دعائيه للنبي عليه السلام يا جمله تبريا الله يرحمك <ترجمة> يا سيدي بالليل من الليل فصللا او بدیو مې سره کړه فصلله فینا بعد نظافه وجل ما کپاسنن ولکوب تورن کاوی کی ویشي په دیبال لطافت کوم وی درځاوځاو یکمات کې رحم الله امراتن قامت بن الله فصلله خپل خاورې سره فینا بعد نظافه وجل ما لطافت تم دې دروازه خوشګوار زندگی دی ۍ۶۰ هَلَا رَكَعْتَيْنَهُ ۣ۶ligen� بَلْقلُ وَدُوْضَ تَرَخَوْمُّвигًẫ اazeومystؑitetποι ۓ板۶۵ لúblic 4 villiPhone۸ PilifulyMe sir veq夏팅 2 Medic Law give to doctor minimum 50 libert lämya نذardowania ibn Restaurant 5 a Toko 5 liti premier Надо Is Cristina Bu míd booth At Siri honors Noah genel L Isa Ami ركعتين اقرؤوا مجرور کے ذکر بعد ذکر اقرائی بالصواب قراءه بالصواب قال خط الصواب قال خط الصواب قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال نور محدثینو په خپل کتب کې فزاې او قران مستقل عنوان قائم کړ ائمام ابو داود رحمت الله علی د متقد عنوان نه قائم کړ ثواب قراءه القران د قران د لوستو ثواب عن اسمان علی النبي صلی الله علیه قال خیرکم من تعلم القران وعلمه لدلیل هداق حافظ القراننده و عالم القراننده دینه جگ نور نوروار کې تاسو ته پرځته عارفه ده اسم لنظم و المعنا جميعا یو واجد معنا ننده قران او یو واجد الفاظ ظلم نه اسم لنظم و المعنا جميعا عالم د قران او حافظ د قران دوار دي ګشتار از اگر قرآن نوم ده یواج ده فاغو لده قرآن نوم یواج ده معانیو لده بلکه اسم للنظم والمعنى جميعا نخلقم من تعلم القرآن وعلمو بہترین قطاعسو کے یعنی دا حسر دا خیریت پا دو جنره نورو خیریشتے اگر بہترینو کے عغتو کی تعلم القرآن وعلمو نیم واديه قولا قد تعاقدنا على بنينا قد تعاقدنا على لست وعامل بماشي قرانست اوول بسهواې دا او تااج لواغ غستول شي تا پهوادارو یو تاج پروز او د پابتې زووا سره من ځو شمفی ی دنیا لاکانت ب کوم نو ده نر د تاجه دغه راړه د زیات به اوکوې به د د رناه ده چې د جویا په کروونه کېږ شي خنوزا خود والدینو <سؤال> پسر بانی اغا تاجو دمرخشترانا را فمزنکم باللذی عمیلا بی آزا ناغ قاریو القرآن عالب بالقرآن عامل بالقرآن داغ با سم سواب بای سم رلوی مرتب بای اغا الفاظ کی زبد کی گینا اغا داشت الفاظ نیشتے چا اغا پا الفاظ سر داغ سواب ادرا بڑشی نی فَإِذَا طَلَعَ حَدَثٌ مِنِّي وَإِذَا حَدَثَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ عَمَّا قَدَّرَ فِي الْأَنْبَارِ عَذَابَ لِجَنَّى عَاشِرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ٱلنَّبِىُّ ثُمَّ قَالَ ٱلَّذِى يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا تَتَفَكَّرُ ٱلْكِرَامُ بَرَرًا فَالَّذِى لما سافر السنه الكرام البراره اغملات سر الصحبت باي والذي يقرا وهو يفتد عليه فلو اجران قران وايخو قران في بوشي يادي جنا ناخذ پر دو اجر دي ومطلب دهنه چي مايتو قران لفضلت اجر الله ولا دور كب سبب بشقت بعدي يا قال احمد الله تعالى فحدد المعاني رحمه جنبي صلى الله عليه وسلم لقد درس قالوا اني اذا كنت والله رسول الله بيننا لا ترى انسجاد وكشط احمد مګر ف ساکننهناازلي او پهټه غله رحمتته وحف مل کا مک چاکر پیششپول جوړ کې چې چاته شاین رالی شي وذاکره همم الله او من ده دوې مذاکره کوې الله بارم مقررب به مللا سر وګوره مجد کنایو سړیو ک تابلوي او نور اوري هدي حالت ته وګوره ان الذي مذاكره المقرب من الله قال حدثت رسول الله قال اخبرني قال حدثه مصنع النبي لابانا غينا اطباء النعمه جانب خرج علينا الله صلى الله قال الله يا رسول الله الله صلى الله من طالبات صبح جناث فَقَلَا يُوكُمَ يُحِبُّوا أَن يَغْدُوا إِلَى بَتْحَانَ أَوِلْ عَقِيكَ فَقَلَا يُوكُمَ يُوكِمَ كَسَار وَقْتِ لَرْشِي دَا دُم مَنْدَيَنِي لِي بَتْحَانَ تَا عَقِيكَ تَا فَيَا خُزُ النَّا قَتَيْنَ أَغَدُوا زهرا و اینا خستا کو آنونوالا رنگ ډیر خسته بڑکت کو آنونوالا خو غیری اسمی بی اللہ گناب ام ولا قطع رحیمن او سل رحمی پر کول با ام لی داشت دو او خی اغسل آغا دو حر و زی و دو دو او خی اخری ای فقه دا کلنا یا رسول دا خود هر چا فقه قال فليعبدوا حدكم كل يوم الى الماجد كثار وقت راشي هر يوم مسجد دا فيتعلموا اياتين من كتاب الله الله د کتاب له دو اياتن یادای اليوم منا قطين وثلث فثلاثه مثل عددنا من الابل ذريت وجاتش يو ايت واي يو اوخه دو دری از دا کئی دری سلور از دا کئی سلور تیز دا کئی پینز وحالو مجرہ یو تاوید دویم کل سرید پارا ضرورت دوخوی او کل ضرورت دناکیم لکه یو آیت زکڑا لکه یو اوخو آغست خوخ باندی که یو اوخو آغست پا خوخ باندی او کدوه آیتا نیاد کلو تو اوخ واغذتسی کا اوخان اوخخان واغذتس دری آیتا نیاد کلو دری اوخ واغذتس دری اوخخان واغذتسоны دوا درین تاویل یو آیت پا عوض ماندی ناقو ایبل بل آیت پا عوض ماندی ناقو ایبل بل آیت عوض ماندی ناقو ایبل دیو آیت پا عوض دیو عوض گے یو نَاقَبُ الْأُخُو بَلْ آيَةٌ بِعَوَضِ كَ نَاقَبُ الْأُخُو نِصْفُ بَعْضِ الْأَثَارِ عَلَى حَدَثِ أَخْبَارِ بعض شَاهِدِ الْحَيَوَانِ قَرَحَ حَدَثَ يَدِمُ يُصَافِرُ حَدَثَ أَنَّ بِدِيَانِ الْمَقْمَصِ بِدِيَانِ بَيْرَةِ رَجُلٍ نَّقَلَ دَ تَفْسِيرُ تَفْسِيرُ عند البعض بعض سورتون له را فضیلت او بعض باندې بشي د له پکاره یو سورۃ با افضل شي او بل سورۃ با مفذوله بشي یو ایت با افضل شي او بل ایت با مفضول شي او نه مفذول کې نقص ني اود الله کلام ټول نقایص له پات دي اعلى برتر دي نتزیلو سور علی سور تفصیل الای على الایات کے رشتے لیکن جمہور و, و اکثر بعض آیات کو بعض آیات میں بعض طور کو بعض میں رشته ہے خبر پوچھو خدا تفسیر سے دے نہ بعتبار اجر والجزا بعض سن ویل کے ثواب دے بل بعض صورتوں نو قصلیشت پر کې باز ایتن کي باز سور ويږي کې ثواب دي بنا بني باندې تفصيل به تبارل متعلقات هلاکه مسله توحيد سوره اخلاص کې د سوره حشر اخر آيته کې وکم نه شکر شير اګه پر شو ري تبت کې نه ذکر او توبه کې چکم خیرت زګر شهره هغه متعلق غیخلاص کړيش تعوذ پلیاسرا معوذت اخرې صورتونه هغه متعلق پلیاس باندې عا او چدغه په دغه کې نه صورت خلاص کړيسته نتازیل بعضي صور په باندې شور باندې په اتباع د متعلقات نفاۃ تل کتاب نتاج ديال د فاتحه انا بي ور قال الصلات الحمد لله رب العالمين ام القران ام الكتاب و سبع المساني داوها سنوار مستقبل المساني يلي نزوله ال هم په مقام کرمه کې هم په مدینه منور کې یا فرایض کې واجبات کې نو کې ټول کې ویل سره فداه نی او وی الله د شبا ته قد فداي دی نږدې خو فر ذکر کوي رضي الله ان معذ کو نو او وی صلی فداه نبی له سلام او تواز وکړو تعال فصل لیکو ثم اتو معذ کو بيا د اسلام غرا له فقل ما منعك اي بني تول ران لي زمای جات دی علقوم توسلی مامز کوجی قال علم یقول الله تعالی یا ای الذین آمنوا التسیب لله والرسول اذا دعو <دعاهم> پیغمبر کی आवाज کہ مستری کول دی او پیغمبر جواب پکار دی لو علما لك اعظم سوره من القران او فی القران د مسجد نواسی دو نماز قال قلت یا رسول الله قولک تاسسیلو قال الحمد لله العالمين هي السبع المثاني التي اوتيت والقران العظيم فزيله سوره الفاتحه بيت بعد الجامع كده بيت بعد عمر القران كده بنيات عندي جي باومن <بعو> قال يا يا تواريون قال حتى تنتموا بيش قال حتى تنتموا يا عملتون بتنا هي دينتي وال دا سوره فاتحا مینت تیوال د باثری دا, دا سوره توبی پوری ایت دا ثور تیوال دی او دا سوره فاتحا مینت تیوال د پیټ بعد مضمون سارا مضمون من قال یا مینت تیوال اشاتل حوش لیکن مضمون مضمون مرتقلی اثر دا فاتحا مینت تیوال ووت يا رسول الله سنتعمن المثاني ديوال وووت يا موسى ستن علما القلواح موسى سلام لا سنور بيد تقتاي نور دي ن رفعت سنتا دو اللهو چت كدي مرفوع كدي و بقينا اربعه سلور بات شوي انقل الوعي دي لا سنور بيد تقي ور دي دو مرفوع شوي او سلور بات شوي قال الله جاءت يا ذكرتي مي قال حدث محمد آیا طلب قال حدث عبد الله قال حدث ابي ميا انا بالسليله ندلو بن ربحان تو جانا ري نک فزيله ايت الكرسي لترجيل دبا جاء عند ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات معكم من كتاب الله اعظم دلا ب كتاب کې اعظم ايات کوم وي ده له قلت الله ورسول عالم بيته پوه شو ايات معكم من كتاب الله اعظم قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم ربي دا شکر قران الله عليه ول الزائد اللہ پاک اسم مذکور پویو آیت کے مزمارن و مظہارن کل اسم زائر کل اسم زنیر پلیاز بانی پویو آیت کے ول الزائد اللہ نمذکرشی اغایت یقینا نفضل بھی پایتو نکی قال فضا ربا فی صدری شابہ سیرا کرنے بین اسلام مثلا معلوم شوا جدو تفوز کول د مؤلف د د شیخ د شاګردانو نه انتحانا دا مسنون طریقه ده پښې ننتانه تیمای چشمای دا د مسنون طریقه ده نبی صلی الله علیه وسلم انتانه غتو او آیتونکی کوم یا آیت ظارب کی سدری ابعد ممتہن لئن کابل منظر علم مبارد شتات دا علم دا بهترین علم دی ذکرتا لوی ایت قران کې معلوم کړي نو کدار سي مبارکی ور کوول هم دی او دیومل گری دا ممتہن دا ممتہن خو بری وغست انا عاد التوصيفي القابله المصنون الطريقه لكن اعزائي شاغي عجبراني جي طبعا بتقر السما دي على خط دعاني ملك الرحمن يا عبد الله يا الرحمن والله عليه يرددها السلام بیا بیا وی بیا بیا وی رسی کو اللہس حر کرا جائلے رسول اللہ پر ذکر زالک وکن الرجل يتقا اللہ د عمل کام گانا نور اق دو سلتنوّی نفر کار سلتسلو مقرر سلوے يتقا اللہ نحن بے الهاتہ السلام cuálلزی ننتی بیا دی part سلتسلو شده لا تعatyd centsال قرآن دا رسل صول قران سره موساوي دي رسل صول قران چې آیاتونه دي نه دی. سپارې دي دلته حرکات دا کم دي په اتبار د اجر اجر عین عالي لقد یو شری دی 42000 روپایه او مال خوشاله 35000 روپایه وکړه دا رو داو دا دا احسان چمهربان له راځل رسل صول قران یا چې سره تکلاص ټول قران کې یا عقائد احکام دی تاریخ دے او اصول اخلاص په دې دریو کې وبلی مستقبل ہے اتا ہے کہ لوی عقیدہ عقیدہ توحید من اصل القران یہ باودین ما او گدا نے وی قال حسنا احمد الله للی قال قالنا من الله قال قالنا تو علی الارض یا او قال اور یا طالب العلم انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بن عامر و کنت اعوذ برسول الله الناقه في السفر سفر کے جناب اسلام ما وہ تو فقال لي ابا الله علمك خير السورتين قرئتا بهتر سرتونونه فله ملیپل ع برفل وپل ع برب فله یارنې سرورته ب مچیت ته جوړ خوحاله شو مطلب دا سړی پریشانانه دی بیماری دا پریشانی دا دي په استطلا کې ټینشن دی خله خو دا ب ده ټینشن دی د کور سا بجې ډوړه هررشته د خو د د علاج سورتو بیا معو معوذتين بیر سره الله پاک پریشانی ختمه او ورپوش وګن تا تجرز علماء فلق کثرت بیر سره د ټولی پریشانی الله ختمه او ټولی بیماری الله ختمه سوره فلق کثرت بیر سره ټولی پریشانی ټولی بیماری الله ختمه حتا کې فقر فاقه لاقته <سؤال> نه فلن يرني سرير تبيما خوشالي پدي راځي ټنشن پدي ختمي او چې ټنشن پلوغه ختمي او کپړو نه ختمي ماو وتن بمن ختمي فلن يرني سرير <سؤال> تبيما جتا چې سارمز چې صلا ته صلات او صبح لن ناس معذتن باندې چلا بیا نه بیا اسلام وويته فله یا فقاله یا بهقا ته سم پوشوی شوي دا کصار سرتونونه دي د تییالو سرتون پنځای کې قاای به قادي ففضلتې ډې دی یا اشاره د کا په را ته هغه پریشانانی ختم شو که او دې ولیف سره پریشانې زر ختمې و نه ل نه يا طالبات محمد للفريق ولقد محمد محمد صلى الله عليه وسلم سائلمك بياناتي انا قراني نور فانا الحروف هر حرف صحيح اقول ترتیل ده دا بارا داد بشید انده دا تصحیح الحروف هر حرف په طل مخرج کې ادا کونه دا یو دویما اظهار لمت او شد مد تویل دي مد قصير دي لو و ما قبل مضموم علیف مع قبل مفتول یا ما قبل د یو علیف مقدار بانی دور دو زبر مقدار بانی دور او مد تاویل دی مد قذر دی 15 علیفات مقدار بانی دور شده مدده زداد دو حرفونه مدغم مدغم تی اگه کی انتظار کول اظهار المد وشد درم درم مراعاه الوقوف قم زي ك وقف مناسبه ار ذاكي ودريذر سلام ادا ادا استا اشباع الحركات قم زي ك حرکت راغله आगे के اشباع کرو بسم الله الرحمن الرحیم اشباع الحرکات حرکت کے لئے اشباع کرو ترتیل بھی داری اتا سر بی آیاتی الرغباتی و الرحبات کم دییر آیاتی دی؟ و غیر آیات او کم بشارت آیاتو ندی اغا بشارت آیاتو سرہ استعواز کی خوشانی راشی اواز د عهدات ضد د وعیدات و ترائتا اواز کې تاثیر د روح راشي ا تاثیر نو دا د موږ په دې فن په دې باندې قاریان صاحبان پوي لیکن کم کم هدا ترکیل تشهیر الحروف ازار المد و او اتاشر آیات ترغیب او ترعی باندې د کوم کمه معلومان فکر حنا کداغه ترتیب بسم الله الرحمن الرحیم الله مولانا الرحمن الرحیم وایې نه رحمان نه رحیم نه معنۍ دا حو خاکم فرق نشته قاف کاکم فرق نشته کدا در دې لوي د شر خبر غو فارغ شوي حنو دا چې مزمک اندو چې نه اندازه کوي کم از کم یو قاری سره دا اتکاله ضروري کارا پزکاله وګلګي یو قاری سره خپل عربونه سې کول بل خبرونه ده نو چې امامت کوي ختم الله قلوبي واشوي هي دنا ستراتل متکی ني خدای بي خو با امامي چې تب حرف وتن شوی د قران قَيْفَا سَحِبُ تَرْتِيلِ فِي الْقِرَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَيُّ قَالُ لِي سَحِبِ الْقُرَانِ سَحِبِ الْقُرَانِ عَامِلْ بِالْقُرَانِ تَعِلِبِ الْقُرَانِ حَافِظُ الْقُرَانِ فِقْرَ وَرْتَقِ اُنُوْلَا اَبْوُرْتَ ایک را ورطاقی ورد کل کما کونتا تورد کلو فی الدنیا داست پا خون خون قرآن وایسنگ جتا پا قرآن دنیا کی پو خیشتا لحجب آنی پا خون بانی وی رد کل کما کونتا تورد کلو فی الدنیا ناکتا بداوی ختم اللہ علا کلو بیم تا تا پورته مراکب باندې نو د قران کریم آیتونه په اتفاق باندې شپږ درې بیا د بصری نو د کوفی نو د قرات په لحاظ سره شپږ درې د سوه شپږ دیره چې یا شپږ درې شپږ سوه شپږ بیچ پیدا او د شپږ دره خو یقیني دي ګره بصری نو د کوفی نو د قرات په فرق باندې 30000 دوتاو 3664 یا 1664 دا اته نه جوړی نو اې را فرتا کې نو یو آیت نه بل آیت بل آیت بل آیت نه بل آیت بل آیت نه بل آیت دا چې په پورته ده اویстаў ختمیدر وعليكم دا پورته ز ز چې اخري آیت وای یابې تبار له خو په نوکراني کریم کې الله لکه پېننج ذرا حروف روف دي قره فرته کې ل دا چې فور خپل منزل کی دا تر بیا او د نبوت مطببا کې ل ده د هر شي خپل مارته به ووي په خبر پوه شو لاسمکې سرړی نمبرې اخلي دله او دولهسم دی او چې دولهسم طببا کې نمبرې اخې او د سوال لسم دی او جدا جوې فَرَتِلْكَ مَا كُنْتَا تُرَتْلُ فِي الدُّنِيَا فَإِنَّا مَنْزَ لَكَ عِنْدَ آخِرَ آیَتٍ تَقْرَوْهَا آخر اغ حرف یا آخری آیتو نو شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتو یا شپک ذرا دو سوا دا شپک دریشو دا منازلو یا لفظ لکا پنزیش ذرا از حروف و کلمات دو پرانی دا دااخب خو بیا مکف نه د دارو دنیایا مکف دی مطلبې دا که ورته کېارتتل کا معونته توراتتللو فدونیا حجزه او کا بسبب ب کراتی کا فدنیا نه من پو شو دا اوسو د برو پول ته مراتتی به تو خېدلل دا په با چې دنیا کېتابې دانش آل دنیا کی تاوی بی دنیا کتاوی هازا جزاوکا بی سببی قراءتی کا فی الدنیا یا جنت کی تکلیف ری لیکن قرآن نوستلو شوق پکیلی المنشه القرآن نحمد صلی اللہ عنه قوتی وی کاللہ زی جنت تبوتلم رو ما توایج سواری زبان داخل غراتی کلو شیستا کتاب خیلی وشونو دا بیادا شوقل دی ورث مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کاول دے کہ اللہ جنت تبوت له الله و چې څو واړي وی مسلک فور کې مزوک مستری مز بناوه د قران د شل قران قران بناوه د محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مستری شو کو وک اللہ جنت تبوت له څو واړي ته زموږ کوزی مال را ک چې مز پکې کو مر شو <تصف> ورادتل کما کنتات ورادتلو في الدنيا پینا منزل که غدا آخر آر انتقراوها. وری قولا حدد سو مسلم بن نواهیم قولا حدد سو جان قولا قولا سو قولا سو قرات النبي یا مد مد مد سال تو انس عن قرات النبي فقالا قانا یا مد مد پراح کلو قرآن بیبي نو م ذ م ذ ن ل ا س ت ن و د ي ق ر ح د ص ي د م ق ا ل م و ا ر ر م خ ر ا ك م و س ل ل و م ي ص ل ق ر م و ق د م ص ق ل ا ت ر س ل ل ه ص ل ل ت ب و فقالت وما لكم والصلاه قال يصلي وينام قدر ما صلى ميصلي قدر ما نا سمي ينام قدر ما صلى طولشت مذ او د کیدل مذ او د کیدا بیا ونعتق قراءته ام صلى کہ نبی اسلام د قرات کیفت بیان کړه فیذا یتنع قراءت حرف دب الحرب نجدى جدى يعني نبيل اسلام يو حرف دب الحرب تتساري نقول جدى جدى باقي نيه صديق وانا حدثنا عبدوني وانا حدثنا شبعان معاوية وانا حدثنا معاوية بن قران عز الله بن قفاق وانا رأيت الرسولة وانا فاته قد يقرأ وانا قد يقرأ يوم فاته مكة نبيل اسلام قناقبا يقرأ سورة وهو يرجع الترجيع كله په دا ترجیب زیات د دا ترجیب په حرکت دغو خ باې او بانېوت کرات کوي به ترجیب اواز را برغږي الله زون القآ بیاات کو یوه خسته کوقررانو په خپل اوازدون سر یع خسته اواز باندې قران ووائ خسته اوځ قآ ووا ځون قآې بیا سووای کوم و دا د کلک على دی لکه عر على نه کله بچ ځ قآې بیا سی کوم قران پهپونهښسته دی ضون قران بیا سواتی ا خپل اوازونه خسته کوي په قران سره لیکن دې تای جن نشته قران ویل په کار د مسند احمد کې د خسته وا سره د قران کې خصوصن زیاتی اواز ستنه ده نکالو فن دي خسته کوي خو شورت الله پاک واسوړ کړي تکالوفن دي خسته ولید الولید الطیاردی و قطیبه بن صاینی و لا من لم يتغن فی القران نستد فزما پریک چې په تغنی باندې قرانونه وی تغنی باندې قرانونه وی بغنا په شکل باندې قرانونه مطلبه چې بیا تغنی جا چې انحار جا دی نو مجوین هم دی تغنی باېقرران ویل دا اثر په زې کېږ ویل په دی یو کو لا من نه ملهغ نهبلقررانو مله یاستغ نهبلقررانو چې دا ده ذکر بیا د خان په چې ماړې وایي د لا چ من نه دی استغناء على تلقي بالقران لا يتمنا بل لم يتغنى بالقران من لم يستغني بالقران خبر پس یعنی استغناء عن الناس استغناء عن الناس بل ما لا يتمنا من لم يتغنى بالقران استغنا بالکتب السماويه قران دشو قران الله راولید بیا تورات لستلو دنجیل لستلو زبور لستلو ته چته نيسته قران مونده پره کافی ده لاثمنا بل لم يتغن بالقران ظالمور نو کړه لغنا حاصل له کړه قران باندې استغنا حاصل له کړه قران باندې استغه من کوت ب سماويیا دوه نجیل زبو تجننیشته دقرآ الله راوللي کو د دو درس په کار دی دقرآ خو راول په کار دی الله من نام الله متغل نهپقرآو چېقرآ ذو دلا سر من نام الله متغ نهبلقرآو استغناء سره قران وقران سره دبل کتاب دره شروع کړي د قرآني تریفه ده پښوی نو چې پښوی نو بیا هغه سکول ته ځینډ لا کار ولی نو قران درس ولی نو پښوی قران درس کړه بیا وای داسې زم داسې apparatus پښوی سره قران درس کړه نه ځای استغناء قران ولګي ټول علوم خو په قران کې فَذَاكَ وَلَمَّا قَامَ وَلَمَّا حَدَثَ فِيهِ مِنْ عِيَانٍ أَنَا عَمْرُو أَنِي مِنْ جِمَارِ كَذَلِكَ مَثَلُهُ وَنَبِيٌّ كَانَ صَولا فَأَخَذَ رَسُولُهُ شَرِمَ بِهِ فَذَاكَ وَلَمَّا حَدَثَ وَتَلاَ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ رَسَلَ بَيْتَ رَسُلَ هَيَّا أَرْنِي وَارِد يَقُول سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُول مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ أَمَا خَمَارَتْ عَيْنَيْكَ قُلْتُ لَيْسَ بِنَجِيٍّ لَكَ يَا أَبَا مَارَيْتَ ظَالِمٌ يَقُول دسړی اوه سیستم لري د فکر چا له ختاواز ورته قال يحسنوا ما استطاع आवाज خصه کی کنه څوري چې طاقت لري یي او هغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الناس يستغني به عن كتب سماعيا يستغني به عن عن كل القواطب هي قال ما هي قال حدا ابن ولد ويقال حدا يرحم المولى محمد ما اعذن الله لشيء ما ذل نبي حص صوت يتقن بالقران يجربي يجاربي تنود الله سرس مناسب غي غوز لغات نجد الله شتاء ما جنا دي صوت يتقن بالقران يجربي الله توجوه سراوري اي بواسطه زي في من حفظ القران ثم نسي القران ياد كر طول ياتكن صور بهير كران سر ما من يقر القران بهير الا لقل يوم القيام اجزام اجزام لاكر بمر طول بدن سركاي دي لو قیامت کے حافظ قران اور ناشئ قران جس بدن میں 2 مجزم بشیلہ گجزام لگے دلے عازن لامین یہ انزل القرآن على سبعه احرف نزول دو قران پر حرف بعد شے حرف بعد د حدیث متواتر لفظن دی ځکه یو شو صحابه دا روایت سندراغلی دا روایت یو شو صحابه او د سبا تعارفینو دګن اقوالتي تقریبا 20 سلوي اقوال لیکن هغه ضبط خو هيو يودا لا أعلم معناه حرفه حرفه أغزمه ده نحاته حرفه ده حرفه طرفه ده والله عالم شده نسو مراد ده لا أعلم معناه حرفه ما نانا قوي ده متشابهات ده شده ده حرفنا والله عالم نو خبر پوښوي نزول د قران په صحابه اي ا ذرو حرفونو باندې چې لا و ما لاو زګتوي چې په دسلوي خپل دي حرف الف با تا سا ج ح خ دي ټم حرف وي حرف ترف الواده وي اښت وي او حرف کلمه سنو لا تلو على مانا فی نفسی مختلی ناسبیناو تنهده اسم حرف وید او حرف مناطقه و زن لحرف ده دونحات و او حرف ارختم وید والا عالم چیدین سمرات لا عالم ماناو یا حرف لغت لکا یون لغت بانی اللہ لغت پرې ولې الله قرآن راولېګ نبی علیه السلام دعا غوښته چې در ټول خلکو په یوه لغت باندې منشي وي نو دو حرف دغه لغت درېم لغت سلورم لغت پنځم مشپاګم وو نو دا ټلیفون کې دي یا لغت مرادف ګل معنا یو لفظ قل لیلزین کفرون قل یایوالکافرون مرادب سید او کافرون قل لیلزین کفرون بل لفظ بل لفظ مرادب دمانا یا حرف اغمشور وو قراءات دو قاریانو سایبانو وو قراءتو دا مرادم که دیشی ام یا شاہ رحمت اللہ <سؤال> عنہ فرمائے شاہ و اللہ رحمت اللہ عنہ وونا مراته اشارت قصرت دو در حسر ندے لکاویاونا مراته قصرت بی وونا مراته قصرت دا در حسر ندے پورو کی حسر ندے لکاویاو پاویاو کی حسر ندے مراتتا کصرتا وقا سمئیت و مر ویقولو سمیت و اشام حقیم بن اعظام یکر اصول على غير ما أقرأ ذلش سنغوه ما أغسره وغبال شانجوهي وقال رسول الله أقرأني يا نبي صلى ما دخل خود له لأنني ما بحملت كده بقاغير ما محلت كده حتى انصرفها بعمل سادر لونيو بي رسول الله صلى الله يا رسول الله إني سميت آزا يقرأ سورة الفرقان على غیر ما قرآتا لیا شتاف مات سنگویل آغسی دینو دی بلشت دوائی نبیل السلام یقرآ فقرال قرآت اللتی سامیتو یقرآ فقال رسولن هاکزا انزیلت دغزا زل شئی سم قاللی اقرآتو وائی فقراتو فقال هاکزا انزیلتو فقال انہا هذا القرآن انزیعلا سبعات احروفینو والله علم چې د دې معنی سره یا و قراتونه و لوګا ته یا مراکف نه هغه بارا خط محمد يحيى بن فرحت رضي الله فرخ الله موجب د تحليل او د تحريم د جداوالني معنا يو يو مطلب فَإِذَا طَالَتْ قَدْ صَارَ الْمَلَائِكَةُ وَلِي سَيَأْتِي وَقَرَحَتْ تَعَمُّدًا إِنَّ يَحْيَى قَدْ رَنَّ يَحْيَى بِمَأْمَنٍ سَلَامًا على حرفين قَضَاءِ قَانُونِهِ فَأَخَذَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَأَنِّي أُقِيمُ الْقُرْآنَ <سؤال> فَخَلَّلِي فَأَخْرَجْنَا وَأَخْرَجْنِي فَكَتَبَ كَرَأْتُ ثَقِيلًا عَلَى <قل> حَرْفٍ نو لغتا وقاتا یا والله عالم پمراد بن لپیو بھوگا چیزی سمرات دے سمقال اللہ اسمنا اللہ شاکن کافن ان کل تا سمیعاً علیما عزیز الحکیما ایت تتیمہ سمیعاً علیما او تا عزیز حکیما وینو خیر دے عزیز الحکیما تا سمیعاً علیما وینو خیر وما لم تختمها تذاب برحمه ورحمت بها عذاب فعذاب وتتم برحمه ودرحمه تتم بعذاب سرجون هي وعليه بالخاتم <تصفيق> محمد ثم قال حدث محمد بن جاه قال حدثنا شوان عن الحكم عن المجاهد ان عامل 100 ليله انه عند ازات بني رفعه فصا وجب ايده قال ان الله عمل كان فقط لغت باندې چوي هادي او قرات باندې چوي هادي مرادف باندې چوي فقط اسابو دو قرآن چوي کې لغت ته پوره شو باندې جمع شوې او قرات یو معقرات او عواقب فقط نادر قراتونه ویلې په کار اځانه چې شباب او عوام باندې یو غول <سؤال> دو قراومځته کنه سنقرأ بها هر قرات بنيتوي ناو اكتविष्ट لكن عوام کے مختلف قراتوں میں وہ